دید د دو پتہ یا ساتھ ای اشاہ دی توہید سنت کے ساتھ اینڈ مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جانگیرر اور سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توہید موبائل نمبر 0301-5710-124 لدہ او دا تحوار و دا عرص پاکه نوی نورا اغیل سو بیاس پروگرام کیا سو خوراکو لرولی دا اغیلی که مزید خوراکو ندیو سورو نو بس اغیلی دگر دیگر دیگر دگر دا اغیلی کار دیگر دنده نورسوکی نورا اغیلی سنیشتا نو جین تریده کلی تو گور آتا یوزل ماشمار دکریبنسو دشتاکو شلو در پاسا اور سناتے غوارو نو کنه تیاو د پهل د تیاو دبل نو چې دا سره دا کې میاشتې زنه خلک به حقيقي نه نګې وجود به آبادی خنۍ چړ به خنۍ او چوک کنه نو وردا علی القران تفل ذکر نو چې څو دانش تر ته اوس جوکړي د زاننه قومن یضل ل فماله من ولی من بعد بیا ځوګنشي بچ کولی او مضمون دا یاد دا سری مخ کے سر چلا, چلا توفیق نور کیده دی صفاتو ناقا دا صفات زنگی نشر آوسته دا مخید د مومدانو بہترین صفات ذکر شکا انا برسوشتا ولی چه اگا دا ست عداد پدکی پیدا کې و تر الظالمین آوینی بظالمانو لما را اول عذابا کل چوین عذابو یقولونا دیوائی هل الام رد من سبیل آیشتا دی واپس که دو دا پار چمو دنیا دل چر ځان خني کو بیا شو دا بوې کا تخويف او خرم مفصل شو ورځ دې نه و دراهم يورتون عليا او ني بتدي لرا چون دي کولی بشي بده جهنم هغه تما مخکي کولیش خاشعين من الذل عاجز بوي دوجت سلتنا درغ لن او رصابي داسه عجزي بكي يان غورونه من طرف خبي غوري بدی په نظر پټ سره د پاو لاندې بغوري من طرف خبي پټ نظر بغوري برابر نشک کتل ډیر استو ما نه وي اس پک به وقال الذين امنوا او و يا غسان جما من عندي ايو ذكر اعلان کی پروا به ان الخاسرين الذين يقنا تعوانا غ خلق دي خسروا الفزم چې تعواني کړه خپل ځانونه واهلهم او خپل اهل يوم القيامه فروزق قیامت په خپلان تباو خپل اهلهم تباکو دزنه سړی کودا کوي کنه چې څنګه دي نه داسې او عيال او کورمه نو ګوره خپلوم له جهنم تر او خپل اهلهم زړه ډوب کو نو دایر له تاوان دي الا ان عذاب مقيم خبردار شه یقینا ظالمان شه بازار همیشه کې به بچکی دي نه ولې دنیاګې هودي आवाज کو چې زمونږ د بارو ولي اښتامون باباچ کوي وما كان لهم من اولياء نبي دي د بارا څو دوستان يصرونهم چندا لکه دې من دون الله سيوا د الله نه هي څوب مشتاق چې دې اجازه ته کې اته مزل باندې د ذکر کول نو از اول کې مو ویلو چې قران کې بډا مضمون ډېر راز شمارلې پکار دي نداء چې لاټول سورتونو کې ورش مارې صرف سورتې شورا کې کار ته چه دا اولیاء ده ورنشتا تا تا تا چاویلی دی و دا دین لگی چه کم خلقو دنیا کې د حق بروست و سر دشمنی کولا نو پا جن که و سرم دشمنی کلوا و پس دمرگنه و سرم دشمنی اکلا دا وخا چه دا اولیاء جا اکلا او خلق اغیر طرامات کو چه دا حاجتون برکی عدید فریاد کوئی نظرانی روڑی نو اللہ تبنیز دیشه دا داغه باتل پر استهال کو کوشش او پای کامیاب شو نبی دې لپاره اسو دوستان اسو کاولیاو الله یچ بشکری سیادت الله ته دا ازاد الله نه فماله من صبیل نبی داغه با راه دا مضمون ذکر کو چلا چا درده سے با وچ هغه ته نکنه بیا سوګنو شي بلار کې دیغه چاوندغه چې پادو ته راهنمای یو کې قبول دیو کې د خپل رب ده من قبل ايات يوم مخ ترذين اجر اشار فما له اجر لا مرد له من الله چې نشته روانه پاس کېدل اګیلرا اراجي باد الله طرفنا من الله تعالی طرفنه روز لاروانه بیا غنوا واپس کیږي دنیا کې کی خدا زو جاګان په فریادونه واپس شو خدا آخرت اگر روز دا تر عذاب واپس کېدو دو بالکل نه دی ښا مالکم مِمَل جایومیرن لشتری استوا دا پاره از دې اقلازی فدا غروز باندې ملجئن زید پناهه د پناهه زید لنشت او مالکم من نکیره علامه استوا دا پاره اس است انکار پیدا من لکیر سمعنا انکار درل نشتا انکار خو باغی کوي نه فائدہ بيني انکار فائدہ مند درل نشتا بل دمانوم کوي من نکیره چدا <تصفح> داس وقت پتا سون راځي چې کنه تاسو به دا نشناشه چې څوک باپیږي نه نارځي کوي باپیژن دي چې دا هغه مجرمه باندې سمې نه به پې proti fa in aradu fast charidi wa ledel mahiwala ama نے لے گئے ہم تو بدی باندھے عبادت کروں ان علی کا الا البلاغ لست تعبا مگر رسول و ان اذا ادقن الانسان من رحمہ مخ کے جملوں کے تسلی پیغمبر کرے استاد مواری دادا جو تبयान ہو کہ ددی بیان نرستم گدی مخنے نمینی نتو سان مخا پکوا تفیکر مکوا ستاپہ دماچ کم کار دے آلا کوا شغا بیان ہو بے اکا دی مخلی نداخل انسان فطرت دی و اینا اذا از الانسان منا رحمه, رحمة او یقن المنکل چوزکو انسان تا دخبل طرفنا رحمت فرح بیها ندی خوش آلش فاقی بانده فرح بیها دی فاقی بانده ندی خوش آلش و این تصقیبهم سیئتون اکا چرور سیدیتا تکلیفو او سیئا بما قدمت ایدیهم فسبب دار عمل چو مفک کردی لازنو دی اِنَّ الْإِنْسَانَ رَشِيقًا إِنَّ الدَّانَ إِنْسَان كَفُورٌ لَا شُكْرِي اذ اَل نِعْمَتُنَا <تصفيق> بزیپریلی تبنوی چې کنه په دا هر ورځ راغلی وو او د م نمازې په ښه حالې یوي پس شروع <تصفيق> نه حمد دلیل عقل ذکر کړي لِلَّهِ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَاصَّ الْعَلَاءِ الشَّيْءِ رَزْوَانُ وَذِكْرُ مکو یخلو کو ما یا شاء پیدا کړي هغه سوچ او غالي يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُكُورَ أَوْ يَجْعَلُهُ عَلَى جَوْفِهِ زَمَانًا نَارِينَا أَوْ يُزَوِّجُهُ يَا جَوْلَهُ وَكِيدِرَا ذَكَرَانَ وَإِنَاثًا نَارِينَا ظَنَنَا أَلَكَانَ جِنَّكَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا أَوْ غَرْبِي سَوْطَ جَوْفِهِ دادا اللہ خودرتو لدی دیکھے انسان اس تارا پارا بورا عبرت تی دیتاو گورا نو تا سبق حاصل کا کرا چہ سوک یہ دنیا کی دا سے پیدا کری چہ داگار اولاد نشتر سرنا عقیمہ شن یہ پیدا کری نو کار سمرہ پا بابا گانو اپن غرو گر زی اولاد یہ نکی گئی بس دا اللہ پیسا لکلی دا انسان بیماری دا داگار اوٹک دا الاج چوکی نو اللہ والوار کی اولاد خودل تک یاگر زکر کئی چه بلکل پیسل پیدا شوي چه دا اولاد نکی یا قیمان خواه خدا قسم شو او بل جدغي چه دا اگری اولاد کیگی نو پاگی کی؟ کئی یو قسم اگری چه نارینا والا پورا والی اگر زکر کلی چه جنہ که والا ورکی دان دا طرف ندی در ایم اگری چه صرف حلکان والا ورکی جنہ که نئی او در ایم چغه کې الکان او جنکه غړ غړ ورور کې دواراتسمه نو په دې کې هم صدا ثري کله یو یو زې پیدا کیږي دعا او کله لا سي چې جدا جداي جوړو او ته چې په یو پیدا شي جوړو په دې جوړای کنه هله کوته جوړو وي په نورم کوله کله دا دا لام فیصله نو په دې کې څوک دخل نشي کوله داغه با شهيره داغه اختيار دي چې چاله ورکی نو سو کې باندې او چې ځاله نو ورکی نو سو کې ولا ورکو نه شي هر څومره ملنګان دعا غانه وای او د خلکو عقیده دا جوړه کړه الله وللیکلی دې تلوارو کې یو غابل قمنډو وای چې الله ولولاد دغه نبی وای وګوره تاسو کوی زمونږه راستل شو پدې رسول تل نونو نه کېده نو توبله د الله د قانون خلاب کې دا غلا او جسین ار لادر کړو نو ته به نه زایا کله لړه ار کړې ناسنه او او دا انسانانو فطرت ته کله وکله کله حد اورځي چې بیا ور به نه ولې صحیح به زې باندې حقکیږي غېر هو حقکان کی جړه کې الله مراه رحم وکړي رحمتو کې در حقکان کی بیا انه علیم القدیر یكن ان الله په دې قدرتونو الیذ دا نبی علی صلاتو و سلام صدقات ذکر کی باخر کی در درې آیات وروکي داول نه شوروکړه نو صدقات ذکر کاو نبی علی صلاتو و سلام لوحي تو ویو کذالک ایوہی الیک دی ویو و کذالک اوہینا الیک مونګه تا ته وحی کړل دا دې شک نشته لذا رحمت درېم ولې ویلو والذي اوحينا اليك من تاو히 کړه د دې کې شګ نشتا نو دلته چې څلورم ځل ذکر کی او بیا پنځم ځل ذکر کړي وما کان له بشرن ندی لایا کيو باندې لرا ايو کله ما الله شو خبريو کده سره الله پاک تبه فرزان توبوري کنه چې دوی چې زباله پیغمبر مننه الله نوتر زبان تا وګورنو کې تا کې وګورځي یینو ته د ثنا جوړشي وي او استادم را طاقتشته چې دا الله کلامو سوچ هوکا الله چې سردا خبرینه کې الا وحین مگر بوحی سرا دری قسم د ذکر کوي نو یو واحده چې الله رب العزته بوحتی سرا خپل حکم را ولېږي جبريل را ولېږي آغا اګنبي عليه السلام له چراره نو په نبی له سلام با وحش ور شو پسړه کې داغو نو بل جاء باندې جبريل عليه السلام لیدو او به هغه وحي ورې دا انه عليه السلام تبارات له وحي ژربان دی عبارت له صلی الله علیه وسلم د جلسې دایو په سم دي چل پدې ترې په پیغام را لېږي او مې واره حجاب یا روستو د پردې نه دا زم کمسم طريقه را نه را طرف نه د پردي نه کو او دا دره چې دا ډيره نه شنا عجيبه ده د السلام سره چې خبرې کړي او نبي عليه الصلاه والسلام سره کړي د ليله د رسالو نوکا د داران کې كلام او ری پیغمبر پټول بدن باندې صرف استما استما د كلام ګول او نور لدل دل مشي دیدار و تغییر حاصل ده پردین آخوای صرف کلام اوریگا نا دو مطلی قدارت او یورسل رسولا یا رو لیگی پیغمبر استاز رو لیگی نا جبریل علیہ السلام چا براغی نا د بنده پر شکل کے براغی دخیت الکلبی رضا اللہ عنہ صحابی پر شکل کې یا د بل ناشنا بنده پر شکل کے خاغلو نو کیونست خبری پر صحاباں موری دے لیدہ بے آم دا درم قسم فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَعَأُهُ نُوَحِيُكِ بَفْقِلْ حُكَمْ سَرَ أَغَجِهُ وَغَارِهِ أولى طريقية تذكره إلا وحيا نقرأن ومجيدك سرقه هذه طريقية تذكره أنا بيه الاسلام ويديو مجدعا ما بانده ديرا صح ترح دا طريقه إنه علي حكيم يقن الله أجدتك متنوالدي علي دير أجدتك مخلوق أغالي دينش أنه تعقشتك <تصفيق> حکیم او بیا می حکمت د شیخ خپل کلام را لیکم ام بیا او تا وا غزال غهینا الیک روحم من امرنا بن زمزل صدقات توحید او دا نه موږ واه کله روح د خپل طرفنا سوخ جبريل ته مراده خلي او به تر د جمرات ته مونتا ته قران واه کړي انا ذل کله چې دی باندې زولنا جون دي من روحونه امرنا زمو له حکم نه ما کو د تا دري نويتا چ پوي دي مال كتابو چسغي كتابو تا ته کو د پتنو کنه وللي ايمان او څه د خبر اذ نوم اوره او پر تفصيل او وضاحته د نور راغلي نو قران څرګند دي ايمان تفصيل له شوروش وضاحت در طراغه ولکن جعلناه لیکن مونگا گرزو لدیل را نورا رانا نور نهدی بیهی من نشا او کو و دیسارا چاہتا جو من عبادنا دفلو بندیانونا بس دیسارا مونگا فیسا لده چه مونگا هدایت کو و دیسارا جو مونگا غوالو دفلو بندیانوکی و انکا لتاہدی الی سرات مستقیم او یقینون تو خامقا بیان کے رہنمائی کے پتر عبدالاری نیغی استاد اغازی موالی دا چل کتاب ترکل دا پای خلق رابلی دی انتا حنی اغازی لارتا صلاط اللہ اللہی لہو ما فی السماوات و ما فی الاغت لارتا اللہ اغا لہو ما فی السماوات و ما فی الاغت لارتا اللہ اغازا چد اغازا پالا اغازری جباسوانو کری اغازا جباسمکو کری الا ال الله تصير الامور خاص الله تو واپس کیږي ټول کار نه ټوله فیصلے نو قران موږ جو ستاسو فیصلے وکړه چې ګتا سو دا وای چې دا خبر بل چانه را کړې ټوله انبیاء وکړه دا کدا وای چې کتابونه خلاف دي نو وروله قران سره وګوره نه دي خلاف تصدیق کیدی او بل او کوې ج خلاف دي نغیا زه حسد نه دی دي بوځه پکې صورت کے رد او جوابات د شبات ثلاثه او بهترین صفات ذکر کړل د مؤمنانو چری بر دین خدمت الکل شی چې په دې صفاتو باندې برابرې او د څوک په دې باندې زیاتی وکي ندی واتین دقامخلي نبی علی صلاتو والسلام ویلو من دعا علی من ظلم فقل انتصر چاہے ظالم تخیر وکړ نومازه ته بدل واهستنو فق هند سره ابوبکر رضی الله عنه ته دیوی او نبی له سلام ناس ته نو خاندل نو چې کله واسړی خبر او دکړه نو ابوبکر رضی الله جواب او لور نبی له سلام غوسه شو او خپښ او پاسه نو ابوبکر رضی الله حواله چې دا څنګه چلتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اورتے ہوئے چکل اگے بڑی خبر اکولا بد نہ طرف نہ یو ملک مقرر تو جواب ورکو نو چتا جواب ورکو نہ اگ شیطان مینس طرف اوی نو شیطان جی دل طرف جو کوئی بیان نہ پاتے گی رزقرا پاس ہیدما نو مومن ددن بعد کی يا رزقهم وقت اوكي يا استاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين اننا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون صورت الزخرفو پس ده صورت الزخرفانا مخیوں جواباتو لشبہاتو دے صورت کیوں جواب کی دیو بلی شبہی جاگا اتمہ شبہ را مخیز ذکر شو مشرکانو جا دے صورت کی ذکر کی دا شرک او <گی> غیبان دی ردو مخ حجتهم دا حضرت و د دا ربی دا خلق دلیل او د دی جگڑ باطل دی صورت کی بردی باطل دلیل ذکر کئی دعوی دی صورت اثبات دا توحید او نفی دا شبایات دا غشن جواب د شوهه اتمه شبا ته ما داوا چې دې زمونږه بارا سفارښت کولې شي زمونږه بارا سفارښت کولې شي د الله په دربار کې قرآن باندې جواب کې اول کې توصیف ذکر کې د قرآن بیا زجر معرضین د قرآن لا د پیغمبرنه د وشاند لایل عقلیه او رد نمو شرکانو پو شرک بانده حامیم اللہ فوی فاصل مراد ده والکتاب المبین گواد دا کتابو چو واضح ده او مقصد باینون کے المبین احکام یا در واضح ده دلائج یا کینن منګر دولې دا قران قرانن لوستې شوی عربیئن طاربه شوی کې لعلکم داقینو نيرفال جتاو سوچو کې اپوشه په دې قران اول مخاطبین د قران عربو نو خپل جبا و اړخ خطيب وېدل 241 دکو لشي لن طول خلق د غيبو مقاصد باندې پښ او انه فی ام مل او یقیناً دا قرآن فاغِ اصل کتاب کی لوح محبوظ کې لدینا زمان سرا لعلیون حکیم خام خوچتے حکمتنو آلدے هر کتاب لوح محبوظ کیلئے کلشوی دا غینا بیا دنیا ترورو نازلیگی نو قرآن و مجید ام داسیو د رچته د دې مزامین احکام او وجود اعجاز دا غیر د وج نه لري او حکیم د محکم نه مستحکم نه چې دې کې څو تحریف نشي کوله مقابله نشي کوله بدله به کې ناراضي دا هم دې دنیا ته چستا اسلام وشی بوشه بده په اصول باندې آ فانا نضرب انکم ذکرا سبحا آیا پس موږ دا قران په لورکو لوسره زجر دې موري دی نو ته چتا سره دې نمخ اړوي او دې سره یا لاته وخت نو ور کې وي نو دا موږ استادونه واپستو افنضرب انکم وعل استادنا سبحا مصدر دی من غیر لفظی هی چوویلو استاسو نا پاڑو لسرا ان کنتم قومم مصرفیم دو دیو جو داسویه یا قوم کی ادا حد نتیروتون کی نا نمون با تاسوی که دا قرآن را لیگو تاسوی که منه و که نمانه وخلقوا انكار كه استهزاء و على استهزا غره سلسله الله جاري ساتلو وکم ارسلنا من نبين في الاولين سمردير لي ګل مونږه پیغمبران پرمونو خلقو کي كم چ سمردل زين د عبارته د کسرتنا چ ډير مونږ لي ګل دي انبيا وماي اديهم من نبين ان رات ديتا هيو پیغمبر الا به استهزئون مغرچ ابره قندا کولا استهزاء کولا وبيا امونغا الرسول اقال انا ذا خاتم اكلي امنا ذا اجتار تهزا كولا ناغي الام صااور كلوه تحويف دنيوي زوالير ذيكر شمون كيرنه دو قران اجل سالت فااهلكنا اشد منهم عطشا فاهلكنا منغا اغسخ دينه بقوه وطاقه كي ومضان فلو الاولين اوتير شوي طريقه دمبنو مكه قومنو چکه مقابله کړی او دا هغه په صداعکه هلاک شو صداعکه نه مړی تیر شي وی کنه هغه و ګوره قران و تاسو ته اگې نه ذکر کوي خپل انجام معلوم کوي چې په جوړم کې هیڅ ریاوش نه انجام هم دقیق پښانی ولا ين سالتم اخذ العلم ذکر کې عقل چې دین تر زهدا بورې منلا او اقرار یې کاو نګوریا خپل ځامن نه او ذل خپل ځ الله وحدانیت نه مننه یا انکار کوي د باطل نه ولا انسالتهم کجرتا ته پوسو کې د دین من خلق السماوات والارض چا پیدا کړیاس مانو ناو ځمکا له یقولنا وقام خلقهن العزيز العليم پیدا کړی دې له هغه ځوره ورته او په دې د پوسو کا اترافي دین لوی به واقع ده تا توي. کی بالکل منو الله پیدا کړی مهشا کا ادا کو ستاره خبره چې الله تو قدرت من دې دا کو طاقت من دې دلعيل ذريم من الخ الذي جعل لكم الارض مهدا عوضه چې پیدا کړی دا سوده پارزمکا مهدن بسترا وريده لي مهدن توو کارو بسترا پرشن ورال لكم بها اگر دولی اسطاو دفارا فدیکی لاری لعلکم تحت دون دیر سمقصد تورا سای فاغی لارو یو بلسرطان لقاتو ساتے یو بل بلسرہ یو ملک بلسرہ سمرا لاری ہوا کے و بو کې وچا قرونو کے دیر فارچتاو سطلل رات للاسان شی والذین ازدن من السمائی ما درام دلیل عقلی اغزاد شراورید بر نوبو بی قدر ان پاندازا پان شرنا دی بلدا تمتا پسمنگا تازه کو جون دې کو باغ سره اغ خار چملوي پان شرنا هغه په قرآن کې ذکر شو راځي واه کدا لیکه تو فرجون دا رنگه باه چدا خار جون دې کو اونې پیدا کړو مداص بتاسوم پور ته کې قیامت کې سالورم دلیل والذي خلق الأزواج كلها اغه ذات چې پیدا کړی نه جوړه ټوله لږ تر بیا سین کده هغه ذکرشه سارو کې انسانانو کې هغه څه کې چاته نه معنی وجعل لكم من الفلک اگر ذل استوال بارہ د کشتهن والانعام اور سارو نه ما ترکبون هغه داس په سر لیکه وایي و چا لم سر له تنظیم کړي دې دا هو څه وکړ کنه دا کې حق واجا کا او پېژنہ وحدانیتی اومانا پا دیو غرسوک پوییگی با اندرچین چاہتا پوست کردو چطا دا اللہ قدرت سنگا معلوم ہے ناگوی زکورم کنا البعراتو تدلو علی البعیر والا قدامو تدلو نو پوشی جدا سے اختلی او چپوچی قدمو نو تاو گوری نو دا انسانانو کو دلو باندے دلالت کی فہادا نظامو العجیبو الغریبو یدلو علی الصانعی اللقی فی الخبیر نزا نظام دا عالم چا بعد دی پا اگا دلالت کی چگر دی جوڑا ان کے ادیر مہربان و خبردار ذات سنگی ساتھ دی آرسو سا. تول عالم جوڑن کو او ساتھیے نپا دیگو تول پویدل دیتوی دلائل عقلیہ چلافتاد پارا سمرا انعومہ پیدا کردی نعمتونہ ساروی دغه ورزولې چې تاسو پامې باندې سر لیکه ویلې تاسو تعالی غوري چې تاسو برابر کینې پښاګان د دې باندې له تاسو خبر ابر کینې اصل جیو تر په تاریخ په کړی ا ساروی او یریږي امندګینو تاغه په ډاګه پروت دی یاد راشي چې ځونی له تاسو خبر ابر کینې ریکابونو کې ورکا چې بیا درا ورزې دوه خطر دې ني سمات بیا تاسو یاد کړئ نعمت در علیکم نعمت در تاسو خپل زړه کې چلا ډیر لوین اندرا باندې وکړه هي راستاو برابر کېوې بده باندې او او بیا وای په هم سبحان الذی پاکدا اقازات نرا سخر لنا ذات مقرریکو اجز او تابعدارې زمون زمونږ دا لپاره داساروی او دا سيزونه در سره له بنا کنا له مقرینین اني همونږه دل را قابو کوم <سلام> کې نو مله خدای طاقت نه نو دا سرلی بچارې دین ګونه الله رب العزه انسان دا طریقاو کو دن چې موار و دواچو همونی و تا واچو په کا نو کدا یې نکولې د دې وجه مسلمان د پاره دا رسول چې دې دعا وي کله چې سرلې ته اوخیږي او سبوی سبحان الله الذي سخر یالہا بابا زڑکے اللہ نے نعمتوں یاد کی تم تذکروں نعمتات دیکھو او دیاما بابا جب بان دے اللہ شکریا ادا کی چل اللہ تازم نبردا کنٹرول کر او قابو دے کڑے کہ نی دا سوکرائٹنگ ریل گاڑی بو سوکرائٹنگ گئی اڑانور گاڑی چ سپریٹ کروان دی بو سوکرائٹنگ گئی اللہ یہ رائٹنگ کو دشرا ظاہری اسباب او کے ولا بریک پیدا کرے او بارحال چت په سوال له باندې چرته ده وداده اوه عام نور دوه اوه نمراګلې ده په حادثه کې کله چې سوال له دعانه کوي او دې سوال له توخي شي شیطان راشي ته دې بسم الله نیوي لري دعانه نیوي لري نو ته وي یراثه غلي نا شیطانږي ځکه نو څ چار بیتو هوه نو دې شورو کوي کله سمعته بضان څرینغيږي یو د ذکر نه او باسي د شیطان کاری. نبی علی الصلاۃ والسلام جب کلا سر لے باندې سر ایدو لذا دعا, دعا به کولا سبحان الذی سخر لنا هذا اول اغد عرا سوره ہود کې تر بسم الله مجریها و مرساها ان ربنا ربها اجواب صبراتو نو سفرنه نو اغد عاب کولا ا ایبونا تا عابدونا لربنا حامدون دعا به کولا نو توند الان لامتی کا و ان الی ربنا لمنقلبون او یقلن موږ نه پر رب دا خامخابس کې دن کېو تلن کېو دا غو دنیا لګ سفر دی نو په دې ما نه دان سفر یاد کا جلل او ارتللی الی ربنا لمنقلبون زکه اصل سفر او مقصود دې اخوابه دې دې ځای نزجر ذکر کې انسان لا چې دې نعمتونو شکريه ادا نه کړه ولګې دوه ملایکه د الله تعالی شریکل زجر مشرکانو لا بل ملایکه وجعلو له اديګر ذل لی د الله من عباده جزء د بنديان دغه او لا دوه حصا جزءن او لا دوه د حکم به شی فرایت چې دا حکم کو دا قید او ساتله د الله د فاره اولاد جزان معنا اولاد ولې اولاد د بلار جوزی کنا نو داسن کې دی کدا سو ثابتې او چې الله زانه ولاد ګرځول دي یا اولاد دی نو دې مطلب بدای چې معاذ الله د نسبتو کو چې هغه مرکب دی چې جوزی کنا نو بیا پکې داګه ترکیب عمر از کنا الله د دینه منزه دی دا شان مجانثه بے پکې ناغام نشي کېده چې الله او اولاد دی اوسره پړي روزه ها د دا نه صحیح کېږي ان الانسان لگا فورم مبين يقینا الانسان خمقانا شکر الیخارا دا له نعمتو شکریا ادا ک او کارونه اقیده د شرک دی چداوي چه اللہ سر لون دی ملائکی لون دی نو قرآن پاقی بانده زجر زکر کئی امیت تا خدم اما یخلقو بناتن آیاونی ولی اللہ داغ مخلقنا چه پیدا کرده لون واسباکم بالمنین او غر اکلتاسو پا زامنو تپا خکل دهین کم پا لون خپکیگی او کمزوری دی نو زان لینو خخی او غرالات نسبت کئی نو اگلون چه دا زامنو پا نسبت باندې کمزوری ناقصی داق الوذ بدن بلحظ نتا صدا غي نسبتك الله تا سمرل يو ذنموك اولهم أغسر مخلوقي واشان او بيان براي گزيتاؤكو چکم ناكس دن علاو مسر شریک کو واذا بشر احدوم كالجزير وركلي شيطان ديتا بما قربل الرحمن مثالا طاغازو چبياني الرحمن نفرم مثال کے ول لوجو صددا نو مخدد تكتور مخددا وهو قظيم او دی چوی داګنه دا کوي داګنه کاوی ډیر خپي وغوځي چې ولې دا ته خلقو سره څرګې څنګه او دا بلا څنګه خبرې بیا اجازه وګو زهره ولا څوک ورکې نو ډیر وغوځي هغه تا ما تک تورسی وغوځي خپي نا پګو وخت هم دا او دې والسلام دې په یوبل رانګه کړه چې مسلمانانو په کور کې پیدا پېدا شي نو رږي اخلاق زم مبارکې ده خوشاله کو ځای غمره زایله راځه عوام ی رشا او آیا غثو کو چې هغه لویونی شي په حلیا دی پکالو کې او هو فل خصام غیر مبین اغا په بیان کې اب جګړ کې نوی واضحه ابیان کوونکي دو کام زورې دی داږي یا په حلیا دی نو لو کواله نو پکالو کې لویون شي چې لګه مانشوما رالویشی علا وگونو علا سوری که علا پوضو علا سوری که وداغا وخلا شوروشی نوکالی و پدیق وشالی دلی و پدیق عمر تیری گی تر عمر پوری تر بڑاوالی پوری بز داغی عمر پدیقی گا نویو قدیتا محتاج دا کمزوری دا چه داز مخلوق اللہ سر شرکیت چه اوٹو لمر پا کالوکیلویشوی دا کمزوری دا ناقص دا محتاج دا او وهو فی الخصام لا مر مبین کته خبر راشی بیان راشی نو مبین واضحانہ را, را بیان نشی کولای یوکه اس معمولی خبری اش شکینه غلال راغه دکه پاتانه لگی دا چې یوکه بیان کې خبره کې ته تب غور چا سر خبری به غلطی او په ځان باندې با خبره دلیل کار نهی اوس صدام و چیرارې وړل لې لو تاخره نه کی کې یو ځای بللای زب. نو داګه خبره سره څه کې سوال کاری کړسړی دا سړی چې پاتره أغلی نو هغه چې آر څه نو سړ او خبره او تعلق او فرق نشته نو خبره داسره چې دا غي بارکه دا څه چې هغه وي دایلي کلی او سړ ول لیکلی تقدیر ولا بیان ولا سړ ول لیکلی او ته خبره کولی او یاد کړین هغه بیا وې ښه خپل ذہن نه <تصفيق> قرآن أشتاء خبرت وَجَعَلُوا الْمَلَاِيكَةَ الَّذِينَا قررَزُوا لدي مَلَائِكَ أَغَا هُم عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاسَا شقر مدعا يوميا يوميا قررَزُوا لدي إِنَاسَا سنانا هذا نسبة وردك شداد اللهم بنات ذاولي تقول لدي الملائكة لذي لفظنا معلومات جدا بقال محنسات <تصفيق> قرآن مجيد في خلق ردك اشهدوا خلقهم ایا دی حاضر و پیدائش دا غیتا چې دی کتلو چې دا نارینه جوګه سنان لري ساتو کتاب شهادتهم زردا چې لري شی غواہید دې دری فمل نامو کې او تسلون ار دینه وا تاسو کړی شی چې دا تاسو خبره اده کوم ځای دلیل در فراو ملائک ته الله رب العزت خپل بندگان ویلې دا یې جنس بدللې اږي خدای نارینه او د غنانه د دینه مون ازه دی دا یو جنس سره بدللی نو څنګه د پیدا خبره کې ادا نسبته کې دلیل لمشرکانو د دې ذکر کیو بغیر توګه مون د دلیل ښه وقالو لو شاء الرحمان ما عبدناهم او اې دې کړه وقاله الرحمان د عبادت نه کړی دجی وله رجال چې مونته دا سې طریقه نه دا ګرځولې چې دا کار کولې نشو اې ځخ یانو چې مونږ یو کار کوو هغه ناجایزې نو الله به مونږ له تاړو پریزنه نه به شو کولې دا غلطه نه بحث شو پرته نه کی بیا هو په دنیا کې ناکاره ستزه سره راړشتاله ا دروځن به درو غوي هغه به اعتذار وکړي مځکه چې الله به نپري خدام کرے ظالم هغه بون بیا داوي چې با ظلم زکو سام سره یېم کداما ظلم کوله ادا خنوی نه الله باندې پره خودم کړ دا خبره چې الله خو نه مرضي عبادت نو کړي دا باطل خبره دی خو دنیا کې به هرڅه او شان بعلهم بذالک منالل جواب نشتردین لا په دې خبر باندې هي سائلم دلیل انهم الا رسول يريد مگر اټکل واي دا خو خبره اټکل خبره کې کله وته او حقار کې تا دا تکلیف راشه مخه دا دا زه جدا غلط سي یو ځای مې نه زلل راشه يا ډاکر ووالا يا ماچي وچيچ يا بل څه ردي بسوي چې امونس خنوي دا به ځان بل دا کل خبرونه به ځان ساتي دا یو قسم عقلي دې چدي سره نشته و باته ام ادهنا هم کتابا يا ورخلې موږ دي لرا سکتاب من قبليه مخدينا فهم بهم مستنسكون ځدې په هغه باندې منګولې راغون کړي او ګیلر مزبوت نيون کړي د نقلي کتاب دلیل وځه راستا دغه خوا سلام نو دې زراسي سره د دغه بزنوم مشران وکړي جامع تقلید ديوار سره را بلکاله وجدنا مونگا موندي ادا انا مشران زمونږ علی امته په 40 باندې په و ان علی اخرهم محتاجون اور یاقیناً منغا افقادم و نذری بصروانیو پسری پسزوں چری کم من قبلک جواب ور لکی اور غشنتین دی لے گلی منغا من نذیر قا یوکل کے اس یو قال مترفوا نَغَرِ وَبَا غَمَسْ تُخَلْ قُدَارِ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا يَقِينًا مُنْدِرِمًا بِالآرَامِ زَمَنًا عَلَى أُمَّةٍ وَيُولَارِبَنِ قَيُودِن بَنَدِ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ وَيَقِينُ الْمُنْغَا قَدَمُ اللَّاغِي دا چګداز جامیت تقلید پرد کې نور ریاتونه نه وې زره دار غل وینم کافي وغه امام راضي وای او کله چې په یو خبره کې د انبیاء او طرف نه اتباع او دلیل نه نو سر د مشرانو په اتباع او غيبه سپتلو جو صالح نشي کامیاب دي توغره غیله شرک بارے کې او سر د مشرکانو دلیل داشی چم مشرانو کړی دي جو د دلیل قال اولاو او ای اگر اگر چرونم ز تاسو ته به اهدہ ډیر د هدایت او ډیر د پېږی اورخو مما وجتم علیه دا رسنه چمون دې تاسو پاږی باندې آدا اقو مشران تاسو تاسو مشران په سي رواني کنه نو کز تاسو ستداز خیمه چې هغه هغه نړیر به او ډیر خې نبی روان تاسو لکیر کې فقیر یې کله خبره 보면은 قالوا اوي ان بما ارسلتم به كافرون يقين المغاغه سوچ تاسو لګیږي شي به باغې باندې کافرانیو انکار کوي وي جمغاغه نه پریزو کار څه کو دا پلان نه مومینو فان دقم نه مومو مونږ انت قام واغ زغینا سوزام ولا المکذبین سرنګ انجام د تکذیب کوي دلیل نقلی ذکر کوي دا ابراهيم عليه السلام نه او په هغه کې عمرت په دې مشرکانو چوغورا چې چو دا پلار خبره غلطه و ابراهيم عليه السلام ورپسې روان, روان شو نو استادو د مشرانو د پلاران چې غلطه خبره وی نو ورپسې روان یادا چې کله مشر د دین او پلار د دین هغه تاس تک خبره کړې نو هغه ورپسې روان شي د دنیا مشرانو ورپسې مرونه عليږي ته ابراهيم عليه السلام استادو مشر نه هغه توګه راغی ته قَالَ إِبْرَاهِيمُ جو جَاعِلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَأَبِي هِفْلاَ وَقَامَ هِفْلاَ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ يَقِينًا ذُبِعَارَ مَا دَارَسْنَا جَذَا سَاعِبَادَتُهْ سُجُدَائِم بِيَذَارِم إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَقَرَارَذَا چُذَيْ پيدا کړم بَيْنَهُ نغا تمہارا رہنمائی کی ما مقصد ترسے ما ته ہدایت دلائل را لېږي زو داغه منه تاسو چې ابه سي به دلیل رواني زوږه ولاږه نه به زاره کلمتاں باقیا ویجر دللا کلمہ له توحید پاتیکې دن کې فیعتبہ بغفل اولاد کې کلمہ سوا لا اله الا الله کلمہ توحید امبصین ذکر کوي کلمتاں باقیا کلمة التوحید والتي تکلم بها امام راضی ہوئی اگر کلمة دو توحید چاگر پی بیان کلو او پاقی بانده وصیت کلو ناگی پری خودا پاک پل اولاد کی باقیتاً پاتی فی عقیبی پا اولاد پاک پل کی وصیت فکلو او اولاد لے تربیت دا سکلو چون مری پاقی مسلاو کلمة بانده تیرکو سمرا چون فاسترین دنون دا معنی کی خوا کلمه توحید لعلهم يرجعون اذا فارا ذي و پسي يو بل تران او د توحید بیانو کی د العل ذکر کی رودیس ربه رضی الله وشی يو بل سره به تعلق او اتفاقی مفسرین دای لیکي لعلهم يرجعون چه بیان د توحید او چه څوک بغل تروان به مترابس کی نو دی خلق جداګی لار پرې دا نور سن پدې دنیا کې قیامتونو چې الله به وکړل، ډیډاګې نه حالت پیداوا وستا بلکمه تا اوه اوله او آبائهم بلکمه پیدا ورکړل دي او پلان ورکړل دي تا ندیر مدموله موله تور کړلو په دنیا ندیر اگې نه حالت پیدا وکړسته حتا جاء اهم الحق تر دې بولې شرع دي حق حق څه شي ما علمي هو القران قران ور دراوي ور ام رسول امين اور رسول کرا چغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغه بیان توحید پدی روانو و چکل د دنیا ومزوبان دي اخته شو مسروف شو ناغ دین بعدش د توحید پاتش تر تدجه بیا دو, دو بار د هغه نعمت تازه کول د پاره الله حق راولې کو پیغمبر راولې کو نو ګره دی سووي ولما جاءهم الحق کلاجر علی د حق قالوا هذا سحر ووجد هذا سحر ده قران ته کو سحر وے اگے حق ته کو سحر وے وان به کافرون او موږ پدې باندې انکار کوم کیو پیغمبر <تصفح> نے هم انکار وک چا ست راز علت نمو قران دې موږ سحر نو ده حق او رسول دغور نه انکار وک او وره تر از سو کو چ حدا ح قرات ثم رجل ي خلق قد بده ما كار يا طائف كي نبل جلال دانو سيدو وقالوا اوايدي لولا نزلها ولنازل هذا القران دا قران على رجل من القريهتين عظيم فيا ضربان دي ددوا كلنا جدير لوي دي دي دو كلنا بيو صري عظيم جدير وساري دي طغولين نازل دا وليشتا الدركي مسعود يا بلشتا مختلفه قال لي يا طائف او بل مكه دا دوه دراب بک آیا دی تقسیمی رحمت دراب استا نبوهتا منصد رسالتا دی دا تقسیمون غواری ولی دی پا اختیار کرسا دی ازیم آوار دیسا چی دی بولی سو گوری نحن قسمنا بینام مونگا تقسیم کردی پا مینز دی که معیشتا هم دا رزق دی جند و رزق و تقسیم کردی فی الحیات الدنیا پا جند دنیا که و بعضهم باعدهم فوقا اپور تکلی دیمونگا بعض دینا پا با بعضو بانده فوق د دا پاس دا بعضو درجاتن پا مرطبو که لیت تخیز بعضو هم باعدن سخری یا دی رفا را چونیسی بعض په خدمت سرا خدمتگارانهو کرده سخری یا دنیا اغروزی ولی اللہوی تقسیم کلی دا اغیقی ردیو اختیار نشتا نو مالدار دی او بل غریب دی نو جو انده تیری گی غریب خدمت مالدار لا ګېر دی اغلا تنخواه ورک ور احمد ربک خیر من ما یجمعون او رحمت دربستا ور دې دا غسنہ چې نبوت او رحمت دربستا اگر ډیر غره دی او چته نجکل دنیا غ معمول رزق هغه مله دې په تجویز باندې نه دی پرېخ بلکې په خپل تقسیمي نبوت بدی تفریده چې بوله په دواو کو لکه چې تاسو علی نا الله دا کې ښه د و قرآن مجروس د دنیا حقارت کي چې د دنیا دې څه شي چې دې اوس نړۍ مالدار دی او زیات تن عقد حقدارو ګرځي نو بوته الله عزرحمت د دنیا څه شي حقارت و خفاست د دنیا تزهد د دنیا او فصل ذکر کوي اودا زجرو معرض د قران لرا چا دې ترازو کوم اما خوالو ولولا ايكون الناس شرن دا خبره جبه د خلق او مده توولیا او پهپ باېله جانا دخخه ګزو ل بامونګه ل فر الررحمنې داغ جا دپاره چکوپ کې بهرحمنو ل بتهڅ ق من في د کور تتي دپاره چ00 وغا جا او پاړی عليههون چپغې باېدي خ اذا قرونه جديده فارا دروازه او کټونه عليه يتکیون شغي باندې تکيا با با و هي دا باور له سپيرو زرو جوړ کړو وذا قروبا او ذسر و ورکلي باول اسرو وذا قربان وجعلنا لهم مع ذلك زخرف جديد کینو سارا سارا باول اسرو زرم ورکليو هو له انداسه نکلو زګه چې مسلمان به وي چې راشه سره مسلمانې کې سړي چ څه ویږو په کوبر اپا ته لګي چې دا خلق خره قاضي په ټول بمند کړي وي الله وي دا نه خخه چې په لوبه بد نه کېو دنیا کو دومره حقير اپزول شيره جلا ما ټولي کافر لوړ کړي ولي اخرت کې سنجشته کنه دا د دنیا څخه زوندي دا خلق د پاړه نبي عليه صلوات و سلام منع کلوه مؤمنانو ته لا تشربو فی انیۃ الذهب والفضه مسلمانانو ته ویلو چې د سروسپینو په لهو کې بوابنسکه ولا تاخلو فی صحاتها اجازه شانتی داري سرودر رو په کازو کې بقرار کنه کوي یا هغه مو کاه چې امر دلان نبی رسول الله تعالی ته ویلو چې بادشاہان ورسړي د کومطاله څوکره رسول الله او توګه لري او بر تیویلو فا انہا لہم فی الدنیا و دا خوردی دا پارا پا دنیا کی دی زمون دا پارا پا آخرت کی دی دا دنیا دا سجون لے پانی ختمیتن کی دا دے وجہ چا اللہ کم خبر عمل پا کاری نارینا دا پارا دی دنیا کی دسترو استعمال گوتشوہ لاکٹ شو آدھا بشانتے او دا رخم جامیش وی د اندی چایس اغه خلق الاققل غریوان کې سوچ پکار د ځانته مسلمانان وی او جگله یوزې کې ریشتاو کې نجدي وی لگی هغه جنیر پور لسه دثرو کالې یا سولې کې ناګو لگی الګله توه پر اولې کې وتا یا بل سناغه د ثروې دمر نګوري چې دا حرام دی په اوناره نه باندي او خلک حرام ته نګوري دو راتو چې نه کوي کنه دا خو منه دي زکه بیا ولاخرت کې نشتاګره کنه بلې هر دنیا په حقارت کې ویلو نبي عليه الصلاه والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناحه بعوضه ما ساقا عاشرن شرب ماء ابدا کده دنیا قدر وزن الله په دربار کې دوه وی لکه دماش د نو کافر تبے یو کټ نو ورکړی له وو ইচ্ছে نه په دنیا حق یو نارسته غل ورکړي مخک صورت کې آیات ذکر شي ولاو بس اللہ رزقا ل عباده لا بغافل کله باندې رزق پراخه کینو بسات بو کی ته دې نه پته لګي چې کمال دولتې ورکو نو وګوراغه مسلمانان بپاتې نشي پاتین هغه وسنټینګي کینو زور لګی چې ځان اباسی او امریکایته لړشیو دغه ملکونو د دې دنیا ډېره کی نو دا کلا نورند سرو درو یو له ورکلې نو ټول به په تاسو تښتیدلونه قران مجید کلې دا حقارت د دنیا لپاره صار له څوک عالمخ کې ذکر کلې پایل کولو ذالیک او نه دی راتول لمما بتاول حیات الدنیا مگر تکلې د ژوند دنیا والاخرۃ دربکل المتقین اخرت په دې ضرب سامان دي د بارہ متقینو لپاره رسول غارانه دویم باب ذکر کې د ځای رسول او باندې کې څه جوړ دي ما درس د قران دره چې دې د قران نه ودی زیات تر څه واجب دي ښا د سرت کې نور د قران دره او تسلی پیغمبرتا ا ترغیب قران تا ا دلیل نقلی اجمالی ز ټولو انبییاء و او تفصیلی د موسی علیه السلام نا و مې عاشو هغه څو ترګي پټي کی ترګي واړې راغلل توکي ان ذکر الرحمن د ذکر د رحمان نه د ذکر د رحمان نه ینه یاشو نظر پټول او طويل شي کتاب توقتل اگر نظر واړم نه دې ته پټم نظر باندې وګورم سره نظر پدې باندې باندې چاجه په قران سره نظر کوي نه غیر دینه پیدل نه راستي تا باندې کې پریوتې دي یا شته تا چستر کې له سات دیو کته جوړ د وخت دی واړو <تصفح> نو چاجه مخ واړو د قران سره تر کې واړو له نو نو مقرركو موږ د سره شیطان, سر شیطان فوه له قرين اخرجرا مالګري نو دا کوخانې څه د سره بیا څه کوي بیا आ गए घड़ी हो कर दइए का व इन हम ले अद्दुनहुम अनसबील और यकन न दश शैतान खामहा अलेदी लरा दाचा तरह से बल्कि रशिवी पे दुनिया की इंसानानो ना अनसबील लारेद दीन ना कला तौहीद ना और نو قرآن کو پکې تاونی لیدو ټو شیطان نو قرآن نو واړولې چې دایر د خیال تاګل چې باندې یاو ټو ګنا واه نو قرآن مجید معنا کوي یاحسبونه انه مهتدی د دې دا ګمان بس مونږ په لارې او هدایت مونږ د دنیا کې او کامیابی حتی ایدہ جا انا تر دې پوره چلاشمونته قالای اعلی تا یا لایتا مایني و بينك ابو دالمشرقين افسوس چې بامي زماستا کې فاصله د مشرقين او چې ته زمشرق کې وایته مغرب کې وي دومره لري فاصله به زماستا فبسال قرين پس ډېر بعد مالګريته مته هوسته پتا ولګيده استاخه باندې رکيال تا ته و زپور شن چې ولاي يرفع لكم اليوم شر با پیدا درنه کتاب سول رننواز اى ف ولمتم کله تاسو سولم کله په دنیا کې دا هو تاسوอัล تکه په وخت یې کله ظلمم کړو در نه پیدا نه درپی ان نقم بل دا خبره چتا سو عذاب کې ټول شامل نبی اخفل دکلی پیری ویزا دیو خود ایکن خود آخیرت بارا کی دا پران و مجیدوی زیم دلد اقلی بان چھو با دیو ستاسو سا پیدا نکی گی چھو ٹول پا عذاب کی شریکی ہے دیو با نبستاو سوشی چھتاسو پاکی ٹول شریکی ہے دیو تم نا خود ابل بشرکت عذاب کمی گی نا تسلی سے کرکی نبی علیہ السلام لرا اپنگ دا توس میں اصممہ ایا ته اور ول کې کوندا او دله العمیا بیا ته هدایت کیړونته وامل کان په ضلاله مبین هغه چا چې هغه دی په ګمراه اخطار کې ته به تر راهنمایو کې دته بلاره ښه ها څنګه په ګمراه کې اخطار کاردامه د و تراغلی دي هغه ته نو ګره بیا او عینات کې اخته ګمراه نه نوځي دته به تسنګ لار او کون دے زنو کی دا سے وگنو کی دا سے پردیری چی بس تا حق آواز ناولی او پستر کو پاندے پردیری چی دلائل اللہ حق نویلی نتبر کسنگ لا رکھے دیل اخوا عذاب پکار دی فا اما نظہبن نبک پس کچرمونگا بوز اتا لرا فا انا منتقمون پس یقین المنددین انتقام بستن کیو سزا بولوارکو اونر ینک اللذی وعدناهم یا اوخه یمو دادا اغا زاد جواده کو دي سره فاین علیہم مقتدیرون رځی کنا مونږه بدی باندې قادر یو بچ کې دی نه نشي میاب او یا با جون کې راله شنو رسته پته انتقام واخلو سزا بول ورکو نو ته بدی ما ک پکېګا استاد ک بس اغا ادا کوا پس تم څخه ک بلذی اوه یلای ک اس مانگولے ولا گا با کتاب جو ہے کہولے دیتا ان وجالا صلات مستقيم يقين طور پر نے غبان نے ستاپ دے دینو میشن کس شک نشتا دا بالکل دا, دا قرآن بڑے گواہدے تے خدمت کوا دیکھے ستاو دے قوم خیر دے عزت تے وانه الذکر اللہ قال قومک او دا قرآن خامکا عزت تے ستارے قوم دا نصیحت ا عبرت هم ده عزت هم پدې کې و صفات وسالهون حضرت اجر تاسو نه با د ابو سكري شي تاسو به درنه کې دې کتاب تاسو سم نه قدر کړو ا ترکم هدا تاسو دې په روان وي ار دا تاسو پکې ولې و نه امته و وساله من ارسلنا دلیل نقل طول انبیاء و سمجه قران د الله توحید مراد ذکر او عدالت دا مساله تولمبياو کھڑے دا واسائے اپوسکا من ارسلنا من قبلک دا گچانا چلی انگلزی مونگا پاکستان الرسولنا زمون دا پیغمبرانو نا دا وین اپوسکا انبیاء جوں اجعلنا من دون الرحمن ایا گرزلی مونگا تے وادر الرحمن علیھا تی عبدون علیھا داوی عبادت کولے در شرک اجازت چه تاو پیو دور کی؟ بلکل نا سم نا چه در تاریخ دی نو در قرآن نتاپوسو که او گو یا با اغا موقع نبی علیہ السلام تاوی چه میعراج کی در انبیاء و سر ملاقاتو شو نتاپوس دیو که خوست چه او مومن مسلمان تاوی چه تاپوسو که نو دی بچا لزی سجواب بای خام خواب از ای خبر تغاڑک دی چره تاسو نماینات د اړې احوال معلومولې په کتابونو کې قرآن کې په نور آسماني کتابونو کې خصوصا په قرآن کې چې ټول کتابونه را جمع کړی نو تر قرآن نه تاسو کار یا <تصفح> پیغمبر احوال ذکر کړی دي د ام بیاو مطلب بدای چې ته تحقیق وکا او وګوره کتابونو کې دا معلوماتو کا <تصفح> تاسو پیغمبر نشموندې دلور شو دا متخامه غاوې ته تاسو مطلب لري چې دائم نه به زابوس کی. نعم بیا دا به قرآن معلومات کې او تحقیق وکړي دغه کی کتابونو کا. نو تاسو مطلب څه نه شکی دلیل نقلي زکر کوي تفصیلین د موسی علی السلام نه. ولقد ارسلنا موسی او یقینا لےګله موسی علی السلام پیاتون سمون فرعون دا و ډلی رداه و وملئہی نداءت فقال اني رسول رب العالمين قسم يقين الذو القاسم دربد مخلوقات بل <تصفيق> <تصفيق> رساله تو بيان وللا ورد فيديو جنا خطا بداوا فلما جاءهم باياتنا كالشراعه ذات بااتن زمانا available اذاهم منها يضحكون نازابه دغه خلقو تابې pore خاندل مست موجود یو لیدې ته ساتره دو نو خندای شروع ماجو رو pore خندا وکړه ایا چونو ده لای کولا وما نوريهم من آياتن نو قل مو غديتا معجزه نو خو له مو غديتا معجزه الله من اختها مگر هغه بلو یا داغه بليون باندې اخت خواست خورتاوی چیو معجزه براگلا او بیا با بلا راگلا نو ار یو چه براگلن داری رون بینه با لویا وقت دست معجزه وطرا لیکلوی خواه یو خواه عذابونا همین خواه معجزه کلا نعمتونا خواه بالطرف تا معجزه با خدنا ها هم بلا عذاب اعنی ولیو موندی پا عذاب سرا لعل هم یرجعون دی واپس شی تو با باسی اذا ظلمنا واوري بني اسرائيل پريز ظلم بنکه موسی عليه السلام سره مقابله پريز داغه دا عذابونه ذکر کړي چې سورته عرب کې تفصیل شو نماجزموي عذابونه مو دا دا کرو فرسلن آیات ذکر کړه پرسل عليهم الطوفانا والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات دا موجودات مو عذابونه عذاب پر وقالوا اووائی دی یا ایوها الساحرون دعو لنا يا ربك اے درلوی عالمہ اوغلازمون دفارت ربستانہ بیما عہدہ ایندک پا اگسو چو وعدے کلللتا سرا چیت اسوالو کنو قبلو مبے تا وعدتا یا پا اگسو رکا چو خودلللتا دا چو پاگئے دعا قبلیگی تمرا گستا کولا دغه فریاد او حاجت کولاو آزاد کرا غلور د هر څنګه وي ومسترين ذکر کی چې دا غي په نسبان دي لوی علم باغ اډور کې سو سحر نو دایناس بادیک چی غن د تاسو علم دې لوی نو زموږ د فار سوال هغه یاد کو یا کې دی چې ظاهر کې تدام مراد کو چې موږ غښتای علم یادو چې تدیر لوی علم یاد خیر خبره کې د تژمونده فاراثالو ا په زړه کې دا و چې وسمنه ستنه بوات نه منو ته اننا علی مهتدون يقين المون قال ار من دل کېو مومباي ماندو مو استعمال غري کېغو په زموږ نه عذاب چیلر شي ته دعا وکړه موسی ناسا فضی ما تولا اخفل وعدا اغا قسمو اغا احض فایما اغا امات کو فایما لکو ختمکو ینکثون ولاد فرعون فی قومی او آواز کو فرعون فاقفل قوم کی قال یا قومی وی بی ای زمان علی سلیمولکو مصر آیند زماند پارا باتشاہی لمصر تا سبور ہے نا چس باتشاہی ماں از امیسور که زمان خبر منیلشی قانون چلی گی اتعظیم و عبادت کی گی و هاده او دین احرونو تاؤگو رئے تجری من تحتی شروان دی لہند زمانا زمان دا محلنا ازمان پر اختیار کی پر بادشاہ تول اختیارات زن سرکلو مسم را پولی نحرونو چی او اگذو چوڑ کریو اولوی نهر تقبل محل ترفتا بوتلیو دریائی نیلنا خلق و تویسی داو گوری کن تاو لما سورا پیدی دا ما که دا بلچا افلاتو بسغیرون تا سنوی دار سورا دا ما کلی نظرتو دا خبرکو ام انا خیرون آیا زوغ ورحم من هادا الذي دادی سلینا هو محین چی دیک امزوری ری سنگ تا سوائی کن زوغ ما اخلی کدی چه ده کمزوری ده محین کمزوری ده یا داگی خیال دهو چه سپک ده کمزوری ده ده ده ده ده نور سوک ده آمونگا طول حکومت ده باد شایده وَلَا يَكَادُ يُبِين اولیت دینه چه بیانو کی خبر امنشکو ده دا بیان امنشتا فصاحب دا داگی لعین خبر اوخا دا پر آنو دیتا بے قتل جموسا علیہ السلام ده دا بیان پا دوران که او وثار شي ناکار عمل نو جبې اون خلک ټکې ته غلط شي نو دایمه وین ولایکاتو بین چې ول را خبر نشي تاسو د پس د ولا دمر غور ورکه دته دا جوړ کړو پر نو محمد اسلام خوا خبر بیان نو او خلکه په دوکا کاو کنه نو دایو چې ګوراکم دوله سره خبره اندار نشي کوله اوله خبره تاسو زمونږه دا ولا مانو زمونګه دا عہدیدارانو دا وزيران وينه ها چمونګه کله دیله عزت شان ورکو, ورکو. دا دا تا و تاسو به وينه کنه چې بنګلي و تاسو چو کنه د سروز ورو ورکو چې دا رساله راجاتا سره به نو د سره شتا فلولا اولقيه عليه رسول نشره غرزوني پد باندې اسو راتمن زهدن اجا معهم الملائكه يا ولي نورزيد سلام عليك يا راد زيد السلام عليك مقترنين فقتار الا فوج دي. او نجاز لنرا فاستخف قومه نو بی عقل اکرل قام قل فاستخف اقل عقل دوک اکرل قام قل فاتو اعروه نو اغی خبرو ملددو اروس تے سوچو نکو کنا انهم کانو قوما منهم کلچت غصيرا وسطم اولرا چا غدا اللہ دو غصیو نمونگا انتقام واقصداغین اوزابون مولا وانتقام اوزابون انتقام نامنو فاغرقناهم اجمعین نمونگا غرقل اغیر ٹول دریاب کیوں گو پکرون فجعلناهم صلفا پس اگر ظلمنگا اغیر حلاق صلفا حلقا حلاق شوی یہ تیر شوی صلفا گئے گزرے تیر شوی تیر شوی او نمی پاتی نشو سی پاتی نشو و مثل لیل آخرین او عبرت دفار درستان و او عبرت و شو نور داگی نفل و تخم پاتی نشقا سلپان حلاک شوی دایو شبه هوا مشرکانو چو تکڑی و نقرانو مچید داگی جواب زکر که شبه داوی چکل آیا نراغلل چته تاسو د صحیح عبادت کوئ ابل جہنم خوشاكي نو شرکانو وي ستیا او تاسو خداله و چره رسول الله عبادت شوري نه وياو یواز بیا دا غند جہنم خوشاكي نه غيوي دا د به زبردست خبرو په پدې اور خوشاله نو قران جواب کوي او لما ضرب ابن مريم مثلا کلا چ سوید ماریم فمثال کی عیسیٰ علیه السلام او دا اویلی شکنه چه دی بوم بیا جهان نمتازی ازا قوم کمین ہو یا نو بداغ وقتی دا قوم ستا تاگی دا وجنا چغی و باسی یا او داغ شانتی شور جور کی چو ہو ہو دیرز بردست خبر او جوابو کی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 ان بییا کوم جواب نه او دلته هم پی نو یا خدا چې دې خلکو راځي جگړه دې پړدا زې ومنته هم قومن قامن خصیمون بلکې دا یقام دې چې دې جگړه كون کې دي د دې عادت دی چې بس پر خبره کې دې جگړه کې سمردلایللې دالاده وحدانیت نه باې که څه شخص تا نشتا داونه مې نه خدا زې کې اوس جگړه جوړ کړو دا واقع حقیقت هو دا قرآن ښې ان هو الا عبدن نَوَا غَ مَغَر بَن دَ زَم عَبْدٌ نِيك بَن دَ و انْعَمَ عَلَيْهِمْ وَنْعَمَ كَ لُ فَاقَ بَن دَ وَ جَعَلْنَاهُ أَجْر ذُلُمُنْ غَ أَ مَثَلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مِثَال دَبَارَ دَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَثَلًا أَخْيَ وَ نَمُنَ وَ جَدَّ تَاوْ قُ رَ يَن دَ سِ ذَن جُؤ لْ كَ سَغَ ولا ان شاء اكثر زمان كواكب لجعلنا منكم خابقا قمكم يقولوا وما غير ذو ملائكه الملائكه في الارض بزمكه يخلفون ثياب الفساد ازي سنتات الدنيا كي نقول ونذو بنرك الملائكه مراول غيب بياتون تري تاجر عليه السلام او دغه دنیا ته 2000 راتللی په اویل زل راتلو کې هغه نمونه مثالو د فار د انسانانو ها هغه ګردونه او چستا زو بشان بندر او دغه جنته دغه عمل د تاسو غوړي کینی نو ملایک بار دی ګړو کنه او زم زل دا راتلچې یا تخويف دی چې کوم وخت وینو مو غرضه کولې شو دین ساينانو بځه بمونګه ملائکه رځلې په دې دنیا کې دا غو زمون قدرت دې جنس تاسو بدل کړو دا ملائکه جنس ته غوره هغه څنګه دې نو دایزال السلام شان ته غوره دا نو پیدائش په عجیب طریقې سره شو لګا څنګه چې د پیدائش الله په عجیب طریقې سره کې ترстаў د پاره نه مونږه مثال دے. اجمزل دنیا ترازی و انه لعلم للساعه او یاکندي خامخانه خدا د پاره جاتے هما ته ځحال کو دبطو لګیچې ډیره دی, نخدا دا پارا دا چی لگی چی دی نو قیامت را مزد دی فلا دان درن بها فتا سو شک مکه په د قیامت کې وت دا و وی خلقتہ چې زرا اگلیم د قیامت نه خیم نو دغه هذا صراط مستقيم في الارض ولا يصدن لكم الشيطان هو ان يتاصلوا الشيطان لذلك نغلقنا إنه لكم عدو مبين يقنن دي دشمن دي اختار نو عيسى رحمته او نمو نوى اغورا جي خلق ظالمان اغسر دا كمسلوكوكو دي داو خلافوكوكو و جاء عيسى عيسى صلى الله السلام وسلم قلت بالبعينات واضح موجود وصلا قال قد جئتكم بالحكمة نوية ويقين دراغلين در تاوستا في حكمت سلا فمضبوط دلائل وصلا تاوستا بالحكمة ومضبوط دلائل وصلا حكمت نصلا ولئبعينا لكم اجز بيانكم تاوستا بعض اللذي بعض اغا سزونا تختلفونا بيها چو تاغسو اختلاب کوئی پاگئی اغا مسالی برطا نو دین اغا مسالی برطا بیان کرو بی واضحا کنو بی صد اختلاب دو دی باندی دیر سزونا حرام شیو نو داغی دا حلالوالی بیانی ورطاو کو چو تاغو دا اختیار نشتکن بلکی اللہ چو صحو کمرالی گلی دی اغا بماني. اتقوا الله وااتوا الوالد فسوير게 دالانه اطاعتكم زمان ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه يقينون الله رب زماني وراستاسي عبادات دارو کې دا سوره مستقيم دنيال غلار دنيال غلار کې د قیامت عقيده د او دا اللہ دا عبادت کولو دامنی غلار دا عیسیٰ علیہ السلام داوی لیو او رسطو کرو خلقو تسجور کرو فا اختلاف الاحزاب من بینهم فس اختلافو کو اگردلو و مینز دی که من کے اختلافو کو فویلو لیلذین ظلمو فس حلاکت دفار دا دارکسان دو چزا دی من عذاب علیم عذاب دروت دردنا کینا حله انظرونا تخويف اخروی ذکر کی یا تخویف دنیوی او اخروی تفصیل دین د زار م مگر قیامت تا اندادی اون باغ تا چراشی دی تناسا و لا شعورون ادین پوئی کی الاخلا دوستان ټول یوم عین پدغه روز باندې بعضهم لبعضه نادو بعض زینن دا پارا دا بازو با عدو و دشمنانو ایلر کراورا دشمنان با کرا دیو بلو گرزی اللا المتقین مگر پریزگاران داگی دوستی با تر جنت پوریوی اللا المتقین داگی دوستی چره نختمیگی او کم چه دا او بیدن دوستان دیو بل سرا ناگی با طول تس نسج مفصل بشارتوم ذکرکی در این بعد دا تر اخیر اپاره یان ای باندې ای باندې نو لاخو علیکم الیوم نستدی یارا بتا سو باندې نو واس انا بتا سو غم جنې گئے الیذین امنو بیااتینا اخلقوا سمو پیاسنو وکانو مسلمین او مسلمانان ایمان یې راوړو پیاسنو د او بیا ځای مناسب عمل کړو یا اشاره پیاتون کې ایمان تدا ایمان یې دې وکانو مسلمین که اسلام تاغی کرا دلیو ترقی ده پیغمبر و دخلو الجنه تا داخل شه جنه تا انتم ازواجکم تحبرون تاسو او بیبیا نیست تاسو تاسو بخوش آلو لیشای خب کان لشتا خوش آلیدی مزیدی یطابو علیهم گرزو لیبشی با دیباندی من ذحب و اکواب کاسی دو سروزرو و اکواب او ابخوری ګلاسونه جوړونه وغيرها دا به ګرول شي داس هپن تکه کا زېد شراب او ما تشتهيه الانفس او بده کې اغذري چ وو خخي اسونا تسد النفس غارینو اگبولي وذل اعيون او چ خوشالي تازکي خنمي باغيبان سترگي تلذل اعيون چ خن په حاضر سترگي داس نعمتونه دې په دې جنت کې وان تم في خالد اتسباب دې کې هميشه وي وتيلل جنته اللي اودا جنته ها او تم اج در پولیس تاسو تاسو بې ما كونتا عملون په سبب دا عمل چ تاسو کوو لكم فيها فاجاتون صاد پر دې کې مي وي دي كثيرون دي منه تاكلون چې دا کنه بتا سو خره صفاب ذکر کو نو ورپسې تخويذ ذکر کوي ان المجرمين یقنان مجرمان فی عذاب جهنم خالدون فعذاب دو جهنم کی با همیشوی دایو فتر آنهم چر با کم نکلیشی چر با بند نکلیشی دینا دایو فتر و وقبا بند دل دا با فکنی بند بند نکلیشی دینا وهم فیه مبلسون حودي با پاگی کنا امید وی دا امید بے ختم شی چکنی بیا بام داری نوزو وما ظلم نیوم امو ظلم نیر کلی پدی ولیکن کانو هم الظالمین لیکنو دی ظالمان پاکپلی دا ظلم کارونا کول نزاگی انجام وطنن ارسی دا سزاواتا ملاوسا کلش <coughs> ناومی داشی دا جہنم نا داوتونا نا مقرر ملائکو تباوازو بی ونا داو اواز باوکی دا یا مالکو اے مالکا اے مقرران پا دی جہنم باندی اگر تاو مالکوی خواد تاروغ دا جہنم لیا قضی علینا عرب بک پیسه لدیوکی مونگ بانده را دستا مونگ بانده مرگ راولی مونگ خدا سے حالت کیو چه نو راگی کو نمڑکی کو نداسی پا ضرگون و ظلمونگا چه جوندکی کو نمڑکی کو دروازی نداسی مونگ دا پار آسوالو کا چلا فمونگ پیسه لوگ بیخی مرشو قال انکم ماکیسون او ملک تاقینا انتازو با همیشو یا ای مر خوشتانہ کنه تاسو اعلان چې لا موتن هميشه اړ دي عمر پکې لقد چې اناکم بالحقه يقينا راولې مونږه تاسو ته حق وو لكن نفركم لكن للحق كارهون حق للا بد جنن حق راغلو تاسو نه منو ا دشمني مو سره كاريهون نو حق باندې خلقو <تصفح> جان نت او تاسو چې خلاف کو نه ز د دې ته رسولي ام ابرمو امران ايا د خلقو جوړ کړی لري مضبوط کړی لري یو کار یو پاره یو پاینا مبرمون پس یو کې نن مونږه تدبیر کوونکيو دې ته پیغمبر خلاف را جمع شوه دي مشوره منصبې جوړي چر د رامه شن ختم کو چر انداز نشي کولې الله تدبیر کو د دې څخه او د د او د طرقه د پاره ایا گمان که دا خلقو دا زواجر دیخوا انا الان اسمه و سرهم شمونگا نورو جرگی دی سرهم رازونا و پتی خبری دیدی و نجواهم او جرگی دیم دیدی سخی اللی پا اللہ بانده چونکه نیازمونگ دیدی خبرو جرگونا نید خبر بلا آمون او آمونگا اورو و رسولونا او پیغمبران زمونگا افتازی مرایک نا دے ہم یک توبون تدیس دي لکی سچ دی ہوئی او تجویز کئی امقراری ملائک ازان سر لکی نو حدیب آمد نامو کی دعور توحید پر پو اضاحت و تفسیل سر ذکر کی دیں مقام کی قل ایم کانا لی الرحمن والدون او باگی کی رد پو اتخاظ دوالد دو او آیا کچرید رحمان دفار اولادو فأنا أول العابدين نذا اول عباده كون کنه که رحمان د پاره اولاد وی نوول به ما خیال ساتو ما به تعظیم کو ما د به معلوم وا دا تاسو کوم زینا جوړ کو چشته تاسو وراله که چریوې د رحمان اولاد فأنا أول العابدين نو ما به اول تعظیم کو کوم نشتا دا کا خبره ده حق فرص بإعلان كي خلقه كي خلقه كأوليائي نما بمن في دغة طريقة بانده نعم بروين كي كويدة الله ده بارا والد نما باب عبادتك وزكاة كي كويدة الله عبادتك ومشقاء ورز أو هر وقت تكلفون مبرداشتون دغة بممكول کرن بالله وليهن كان للرحمن ولدون وایا ورته نشته رحمان د بارا نشته قانه اول <سؤال> العابدین <سؤال> اول ما د انکار کوونکو نه کتا سوړ د بارا اولاد نشتن و ځینکار کوم نشته یا اول دغه څه چې رحمان د بارا نشته کوینم نشتن تاسو ام ننگ خلاب کو ننگ او فدیرت کو سبحان رب السماوات والارض فاکی داراب داسمان نولا او دسم کو رب العرش رب دارش اما یصفون دا غصناش ولا بیانه ای اما یصفون دا خلق چی سوئی کنا نو اللہ تدین پاک دی دی چکا میں خبر کیا قرد او ری دون دی سوئی نو ری خبر اون و داولیاء و ک دوم را حد نوزی وی چه پا یو قدم تر آرشا پوری رسی اما ایلی دلی در افتار در ویشار چه دکم زیدی دلی دلی دلی را قدم دی از دا او باکلی که با خلقوی بیدا درسیفو الملوک قدم دی چه او پا آغا پا چوراکی که کسا سایی کهی خدا ما بان غالیتا قدم را واقسن دا دا شوکی قدم کی خود پا قلندو دا خبر دا قدم دی الله د دې خبره نه دی اما يصفون تاسو غوړې د نړۍ کتابونه چې اولیا او په حق کې سمره د خلکو مبالغه کړې دا ورځې اته یې کړلې چاګې د بندیانو دا بیا د دې نه په خوا او چت کړې ا دمر برې رسولي خوځ خو ما ګار دې فلرهم يخود و يلعبو پریز دې چې مشغليږي او لوبي کوي حتا يلاقو تردی پوری جدی مقام آخشی یوم هم اللذی یوعدون وزیدی آگه سراج دی سر وعد کی گی نبی آبو تلق پل خبرو انجام معلوم شی دلیل عقلی پیز زم نمبر ذکر کی صلور مخ کشیو وہو اللذی اللہ غزاتی فی السماع الہن شب آسمان کے معبود دے وفی الارد الہ اپزمک کے معبود دے ارد الہیق دے عبادت آگلے فاسمانوں کے فزمکوں ملائک اودا غ شانته <كواكبو> او شمس او قمر دا غره د عبادت لایق نه دي صرف الله دې او پسما کیا موږ نو اعلان هغه معبود لایق د عبادت هو <ملاح> هو الحکیم العلیم <والعالين> او غ حکمت ولا ابو هزاته دا د صفات نه دي بل دا د بارا صفات نشته وتبارک الذی مفتی اعاذ کہ رد شرک فل ولولہ یذکر کا وہ سرادے شرک فل برکات ذکر کہ وتبارک الذی ابرکۃ نو ولدی اغذاتو لہ ملک السماوات و الارض شغل بار بادشاہ اس دا اسمان نو دظمکو او ما بینهما اوجب من ذی کی طول دا ہے اختیارات دی و علم الساعه او غزرے علم دے قیامت رد شرک فل العلم و الیہ درجون اغذوا ثواب اس بعد قیامت اومات بارکاتون والدین اغل داغه نغوار مشوره شبح اتما اغ سوا دا خبره کولا عند الله چه ناموت आवाज الله سلام نو ولا يعملو الذين انذيرمن اغلق يدونا جديرا به من دون الشفاعه اللهنا نو اختیار مند لري د سفارش الا من شهد بالحق مگر هغه څوک چې گواہی وکي په سخترا نو هغه څلېبه سفارش کوي یع عقدو لپاره سفارش کوي ديشي الا من شهد بالحق مگر هغه څوک چې گواہی وکي وکلمه التوحید سره بكلمه التوحید مدارک معنی کیه چې په دې باندې گواہی وکي په سخترا عالمون ادی بوېږي چل لازمو ترابد ابل زرمو لپاره بشکون کې نشتا ا کون کې نشتا ولا ينزال دهم دلیل عقلی دا و نمبر دی څنګه موږ هغه ذکر کړه تبارک الله دې ا ایته رافره کته اوسه کته من خلقهم چې چا پیدا کړی دی دی لې یقول ان الله هغه پیدا کړی فانايو فكون وکم خوالو لشیه دمنې چېغه پیدا کړي اڅر سبارس خبر را نبل چا ته او نظرانه من اختر بل پنوم باندې کی आवाजونه فانايو فكون دجی کوم خواوالو نشه وقيله یا او غوادا وینا د پیغمبر چه رب انها اولاء اقام الله يؤمنون يقينن دا قوم دې چې ما امام راگی بو یقیل او طول یو مانا پیغمبر دا قول او دا خبر گوارا سیوی یا رب اے رب یقین دا خلق او قوم دیچ امان درولی. نو اعلان راگی چمکتے وارو اعلان دا براعت فاصفح عنهم وقل سلام مخواروها دینا او آج سلام دے بتاسو بایکارت تے جدای سلام دا متارکت فصافی عالمون فازر دہ چدی باپواشیئے در دیخ پلکار پا انجام باندھے دل جستہ مقابل ایک سورت الدخان پس در سورت زخرفنا مخ کے آتم اعتراض اشرب ہوا نو دی سورت کے نہم اشرب ہوا ذکرکی مخ کیویلیو فصافی عالمون زیدہ پا دہ عذاب پتا ہو لگی خالباتا ماجن شی نو دی کے تذکرہ د عذاب داشان تسلیم وخت زکر کلا پا عذاب سره زده هر کله برازي بدل ما عذاب ذکر کی نہمه شوبه داري ذکر کی په دې صورت کې داوودي صورت اثبات د توحید په دافه د شبهه نهمه به د شبهه ته او نهمه شوبه سره دیوي که چې چه ووری ممو تاواز کو وبری چه دا اللہ بیو تا ووری دا جواب بکی سرعت کی صداقت تی دا قرآن او سفات الله رب العزت اول باب تر یوکم صلوی اختم پوری دا طول سرعت خلاصات صداقت دا قرآن جواب دا شبه او تخویف دنیاوی تخویف اخروی او بشارت تسلی دا تول صورت دا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین گواد دا کتاب چواز حدیث بخلو مضامینو کی در اعلی کتاب دا صداقت ذکر کی دا قرآن انا انزلناو یقنا نمگا نازل کل دیلرا فی لیلت مبارکا فاقش پا برکتنا ککی چا غلیلت القدر دا سورة القدر کی برازی روستو مبارک اشپا دا رمضان المبارک باخیری لسو شپوکی باغتاق شپوکی دیکھ سر روایات دوم را گلی چدا دا شعبان اگا پیز نسمان یادی نوال قواغی کی پورا بحث دے او ابن کثیر رحمه اللہ